Əziz, mühtərəm müsəlman, qardaş və bazılarım, ilk əvvəl hamın əssün, Allahdan əminəmanlıq, xeyr, bərəkət, rəhmət dileyərək, deyirəm əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətlə. və həmşəki kimi sizə Allahdan qorxmağı, təqbalı olmağı nəsə edirəm. Bugünkü hədislər də yenə əxlaq ilə əlaqəli olan hədislərdir. Lakin bu hədislərə başlamamışdan əvvəl bir mövzuya toxumaq istəyirəm. Bu mövzu da Hüca Allahın Yusif surəsi 108-ci ayədə buyurduğu bir tövsiyədir. Peygamberine sallallahu aleyhi ve selləmə qanun ardı ilə buyurduğu bir tövsiyədir. Bu da nedir? Allah səhələ və teala der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə Qul əzih-i səbili ədoğu Allah Ne ki, bu mənim yolumdur? O, doğru yol. Sirataq, müstəqim yolu. Mən ora, həmin o yola dəvət edirəm. Mən o yola dəvət edirəm. Necə? Necəliyini də izah edir. Ələ basırasın. Elm ilə həmin o yola dəvət edirəm. Və fəqsədə Peygamber səlləm özü yox, hem de deyir və mən ittəbəni, və mənimlə olanlar da, və mənimlə olanlar da. bu ayağının mənasına fəcə verir. Və ve subhənəlləhi və mənə minəl al müşrikiyil. Allah qaç və mükəddəstir mən de müşriklərdən deyiləm. Görün, Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbərinə nəyə əmr edir? İnsanlara saxtırsın. De ki, mən və mənimlə olanlar Allahın yoluna dəvət edirik. Nə ilə? Pullan, ilə, biz partiyi yaratmaqla və s. Şeytanları özünə arxa tutmaqla qeyr elm ilə elm ilə bu yola dəvət edirəm. Yaxşı, gəlin baxaq görək, dəvət edənlər <gülüyor> neçə qisindir? Və həmin o elm ki, onunla sırat-əl-müstəqim yoluna insanları dəvət edirik, o özü, özlüyündə neçə qisindir? Dəvət edənlər Üç kisimdir Birinci kisim o kimsələrdir ki İxlasla Allah xatirinə insanları Allahın yoluna dəvət edir Və heç nəyə baxmırlar Nə vəzifəyə, nə pula Nə təhlükəyə Nə hədə qorxuya Nə də insanların onları başa düşmədikləri Bir şeyə görə qınadıqlarına ola bilsin insanlar bu gün başa düşmür haqq onlara çatmır lakin nə vaxtsa vaxt gələcək onlar başa düşəcək və başa düşəndə başa düşəcəklər ki sən elə haqq idin haqqı deyən elə sən idin ikincisi ikinci qüsim o kimsələrdir ki ixvas da Allah yoluna dəvət edir amma hərdən qəlbərinə riyad şan şöhret şöhretləsəcək gəlir və hərdən öz nəsinə dəvət edir. İstəyir ki, bunu hər yerdə tanısınlar. İstəyir ki, onu tərbiyələsinlər. Və belə o varsa, onun həmin dəvəti puç olur. Çünki dəvətin əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlı deyil. Namaz kimi deyildir ki, salamdan təkbirdən salama qədər olsun və təkbirdən salama qədər istənilən yerdə riya gələrsə namazın batıl olur. Amma məsələn, Quran oxuduqda yarıya qədər ixlasla oxuyub, yarıdan sonranı riyaşarlıqla oxuyarsansa yarısı qəbul olur, yarısı isə batıl olur. Əmin əməl batıl olur. <gülüyor> Eləcə də dəvət. Mühtəliq yerlərdə ixlasla Allah üçün dəvət edirsən, Bəzi yerlərdə də nəfsin üçün, nəfsin üçün etdiyin dəvət puç olub gedir, vaxtın da puç olub gedir, əməlin də. Lakin bir şey qeyd etmək lazımdır ki, əgər sən o riyanı, özün özündə əmələ gətirirsənsə, özün məqsəd yolunu buna edirsənsə, onda əməlin puç olur. Yox, sən əməli Allah xatırını edirsən və o sənə gəlirsə, bir ki, bu riya yox, şeytanın vəstəşəsidir. Dərhal ondan çəkinsən, onun hilesindən, onun vəstəşəsindən canını qurtara biləcəksən. Yox, dinləsən, onun, şeytanın vəstəşələrini qəbul etsən, bundan razı qalsan, o səni gətirib riya çıxarılacaq və əməlini puçir edir. Üçüncü qüsim isə xalis riyakarlardır. Əməllərini ancaq və ancaq Allah xatirinə yox, kiminsə xatirinə, kimlərsə görsünlər ki, bu da var, bu da sözləyə bilir, və s. Əməllər edir. Axı, biz Allahı razı salmaq üçün nə edirik? Allahı razı salmaq üçün etdikdə də o əməlinin mükafatını Allah bu dünyada da, ahirətdə də verir və görürsən ki, həmin o adamlar ixlasla dəvət edənlər, ixlasla Allahın yolunu tutub gedənlər, özləri də istəmədən cəmat onları tərif edir. Və sahabələrdən biri, Səhəd-i Mürəxsə əb-i Hürəyə, <coughs> rəqiyəllə anhu, Peyğəmbər soruşur ki, ya Rasulullah, bəs, əgər insanlar bizi tərif edərsə, ondan etsə, bizi istəmədən, insanlar özü bizi tərif edərsə, ondan etsə, belki ki bu müminin dünyada olan müjdesidir. Artık onun için müjdedir. Ve öyle Allah'ın yolundadır. Boşu kaldı elime, Allah'ın yoluna davet edeceğin elime. Bu ayada hep kest edilen elime özü üç cisimdir. Birincisi şeriat elmin. Allahın yoluna dəvət edirsən sə şəriyyət elmini bilməlisən. Şəriyyət elmi. Bu bir, kifayət edmir. Şəriyyət elmini bilmək kifayət edmir. İkincisi, dəvət eddiyin kimsənin halından xəbərdar olmaqsan. Bilməlisən ki, o hansı səviyyədədir. Ki, onunla öz səviyyəsində danışasan. Məqəl Peyğəmbər s.ə.v Muazi bin Cəbəl radiyallahu anh Yemənə göndərdikdə onu xəbərdar etmir ki sən kitab əhlinin yanına gedirsən onları şəhadət kəlməsinə dəvət et xəbərdar edir kimin yanına gedirsən bilsin ki onlar kümlərdir onlarla necə dəvət aparsın bu dəlildir ki sən dəvət etdiyin adamın halında xəbərdar olmalısın həmçinin Hzrət Ali rəziyallahu anhu və həmçinin Hzrət Əbu Əbū Məsud rəziyallahu deyirlər ki, dəvət etdikdə insanların ağlına müvafiq şəkildə dəvət et. Danış. Yoxsa hər şeyi çox yazaxsam. Və üçüncüsü dəvətin isə bunu tutmalısan. Səninlə dəvət etdiyin adamın arasında olan o vasitəni düzgün seçməlisən. Məsələn, nəşə çəkən şəxslə oturub onun üçün nəşə doldura-doldura dəvət edə bilməsindən. Bu dəvət fayda verməyəcək. Şarab içən üçün şarab süzüb o məqsədlə ki, dəvət edirəm. Şarab içmirəm ki, süzürəm, bundan istifadə edib dəvət edirəm və bidət əhli ilə oturub bidət etmək ilə ki, mən dəvət edirəm. Bidət əhlinin, şirk əhlinin verdiyini götürmək, ki, götürməsəm dəvətə bir zərər toxunabilər. Belə dəvət aparmaq olmaz. Bu üslub, nə Peygamber səhələm də, nə sahabələrdə olmayıb. Və əmin edirəm sizi ki, və Allah'a ki, Allah'a and olsun şəxsən mənim dəvətində kimisə razı salmaq kimisə məndən xoşu gəlsin deyə verilən hökumlər, fəqvalar yoxdur mən belə ki, hev kir məndən razı qalsın sabahı mənə lazım olacaq çox imkanlı şəxsdir imkanı var o imkanı ona verən Allahdır Bu var, sabahın əlindən ala da bilər. Ancaq və ancaq Allahı razı salmaq üçün hökum görməyə lazımdır. Özü də sələfin, bizdən əvvəkilərin verdiyi hökmü öz başımızdan nəyə hiss edinməliyik. İndi baxın, iki misal gətirəcəyəm, özünüz görəcəksiniz ki, çox qəribə müsəlmanlarımızın, bizim qardaşların, onlar hamısı bizim qardaşlarımızdır xəta etməklərinə baxmayaraq hamısı bizim qardaşlarımızdır. Qardaşlarımız özlərinə xoş gələn hər hansı bir fətvanı işitdikdə bundan razı qalır. Və özlərinə xoş gəlməyən bir fətvanı işitdikdə tərhal narazısılıqlarını göstərirlər. Məsələn, yadınızdadır bir müddet bir geder diye ki bir nese ay bundan önce böyle bir fikir söylemiştim böyle bir fefa demiştim ki müselmana ister ferdi şekilde ister temaat çeşirnde tecavüz edilerse ve o müsselman özünü müdafi ederse Həmin o müdafiə, müdafiə adlanır Başqa bir şey adlanmır İranlar s.sələmin hədisi də var Mən qut ilə dune məlihi və əirdihi və huvə şəhid Rasulullah s.sələm deyir ki Kim malını və namusunu qoruyaraq ölərsə şəhiddir Sox, dəqiq, cümlə ilə ifadə edir Demədi ki, o mücahiddir O mücahid ki, lə ilə illə Allah kəlməsini Allah yolunda ucaldır. Və demədi ki, o boş şeydi heç bilmir nəyin yolunda öldü. Çox dəqiq ifadə elə izah edir ki, o Allah tərqahında şəhiddir. Belə bir hədisə əsasən, o fikri dedikdə, bir tərəf bayraq qaldırdı ki, qardaş bizimlədir. Bizimlə yox, haqq ilədir. Qardaş, haqq ilədir. Sizinlə yox. Hamınız bizimlə ənimsən qardaşsınız. Mən heç birinizə fərq qoymuram. Siz, biz, onlar, bunlar. Hamınız qardaşımsınız. Və hamımız haqq ilə olmalıyız. Kiminləsə yox. Bir tərəf dedi ki, qardaş bizimlədir. İki ərtərəf isə Allah idayət versin onlara. Dedilər ki, qardaş xavaric olun. Qoşulub xavaricilərə. Sabit deyil. İngiliz bayrağıdır. Gəhə yanaşır, gəh bu yanı Səvr etdim Heç nə demədim Allah görür, Allah da mənə qoruyur, əl Və qoruyacaq da qiyamətə gedir Allah. İnşallah Allah. Bir müddət keçdi 4-5 dərs bundan əncə Bu məsəddə Əskərli ibarəsində danışdım Geçən dərs yox 4-5 dərs bundan əvvəl Əzdən əvvəl Əskərli ibarəsində danışdım və qeyd etdim ki sərhədi qorumaq müsəlmanlara vacibdir düşməndən sərhədi qorumaq müsəlmanlara vacibdir qəlil reqamlar s.ə.ə.min hədisi əgər müsəlman bir gün sərhədi qoruyarsa <coughs> sanki öz namusunu, malını, öz müsəlman qardaşlarını qoruyur və ölərsə o şəhid olar və həmsinin Peyğambar s.ə.v. Sələm ətibnil əqva göndərir, geçsin, xəbər gətirsin müsliklərdən, get, öyrən o vaxt ki kəşfiyyatçı, razıq etçik Əgər heç kəs bunu etməsə heç kəs əskərləyə getməsə, cibinə, onda düşman gəlib oturacaq bizim içərimizdə bizim başımızda bizim qadınlarımıza təcavüz edəcək onda fikirləşirik ki, hə? indi lazımdır Lakin burada birincəlik var. Əgər sən əskərliydə xadın üçün etdiyin xidmətdən daha artıq xidmət etməyə qadirsənsə başqa yolla. Bəli, o zaman ondan da yaxşısını əlata bilərsən. Və belə bir fətva, belə bir hökümü dedikdə artıq yenə həmin tərəf dedik ki Qardaş çarşıb. Gəh olur, gəh belə. Yəni gəh bizimlə olur, gəh bizdən uzaqlaşır. <gülüyor> Bəzlərdə düzdür, mən eşitməmişəm. Ancaq gəlib satıb yani belə söhbətlər. Yəni mən görməmişəm gözümdən, qulağımdan eşitməmişəm. Gəlib satıb ki, ikiyüzlüdür, münafiqdir. Tevbi yox. Bu sözlərə görə Allahın dərgahında cavab edəcəklər. Digər tərəf, maraqlısı digər tərəfdədir. <gülüyor> digər tərəf başladı ki, problem yox bizim qardaşımız əlhəm dillə ağıllanıb qardaş dönüb təzdən öz yoluna subhanallah bu nədir biz burada oyun oynamıraq bir gün o yol, bir gün bu yol yetmiş neçə yol var biz ancaq və ancaq Allahın hükmünü veririk və bir şey də dəqiq yarınızda saxlayın ki Hər bir müsəlmanın, hər bir vətəndaşın, hətta Azərbaycanın qanunlarına görə ixtiyarı satır ki, öz fikrini söyləsin. Məsələn, uğrunun əli şəriətə görə kəsilməlidir. Quranda aya var, Ənam surəsində. Əsəriq və səriqatı Fəxtəv əydiyəhumə uğru qadın və uğru kişinin əlini kəsin. Lakin, el kəsilmir deyə Buna görə biz narahat olmamalıyıq. Əl kəsirmir, biz buna tabi olmalıyıq. Və heç kəsə də deməməliyik ki, gedin, tutun uğrunun, əlini kəsin. Bununla bunda tərq var. Höküm hər hansı bir ayənin mənası bir şeydir. Cəmatı qızışdırıb, cəmatı nəyəsə təhrik etmək başqa şeydir. Mən istəndən hökümü deyə bilərəm, Qurandan da, hədistəndə ki, bu məsələnin hökümü budur. O demək deyir ki, mən deyirəm ki, qalxın, gedin, bu əməli edin. Amma yəqin bilin ki, yəqin bilin ki nə etsəniz də, Allah xatirini etsəniz, Allah sizi sevəcək və sizi sevənlərin sayını günü-gündən artıracaq və sizə nifrət edənlər sizə heç nə edə bilməyəcəklər. Bunu mən öz deyirəm. Amma kimlərisə razı salmaq üçün, nə isə etsəniz, Allah onların qəlblərini elə döndürəcək. Axırda həmən o kimsələr özləri sizə nifrət edəcək, bu özləri sizdən üzv döndürəcəklər. Və yəqin bilin ki, yer olan insanları heç kür hamısını razı salmaq mümkün deyil. Razı salmaq mümkün olsaydı, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ondan əvvəl İsa aleyhissaləm ondan əvvəl Musa Aleyhisselam ondan əvvəl də bütün Peyğəmbərlər öz ümmətlərini razı salardılar və baxın, Loğman Aleyhisselam o, ona deyir ki, sən onsuz da insanları razı sala bilməyəcəksən və o, təəssüblənir qətiyyətlə deyir ki, necə ola bilər mən yaxşı bir əməl edim məndən kimsə nə razı qalsın deyilən mırsanısa gedək deyil sənə göstərim uzun qulağını götürür, minir onu da yanında aparır, piyada bir cəmatin yanından bir partiyanın yanından keçirlər bu cəmat baxırdır, yeki kişidir özü minib uzun qulağa uşaq isə piyada gelir düşür uzun qulaqdan uşağı mindirir ki o cəmatı salsın və davam edir yoluna Gələ bir zəmatın yanından keçdikdə başqa bir part yanan Onlar baxır, deyirək, buna cavan uşaq minib eşəyə, uzun qulağa uzun kişi yazıq piyada gedir Özü də minir, özü də qalxır uzun qulağın tərkinə Də gedir, davam edir, başqa bir zəmatın yanından keçirlər Orada olanlardır, bunlara baxır, yazıq uzun qulağı, ikisi də minib Əziyyət verir ona Hər ikisi düşür Başqa bir cəmatın yanından kestikdə deyirlər ki, bunlar axmaqdır, başqa aradır. <gülüyor> Onun qulaq boş gedir, özləri də piyada. Dörd, vəziyyətin dördündə də və cəmatla razı qaldır. Cəmatın narazılığı, kiminsə bizdən razı qalması bizi, bizim üçün əhəmiyyət fəsb etmir. İstər kim olur olsun, ha, hər birimiz mənim üçün qardaşsınız. Özünüz və -öz zararınızda ola bilər, deyəsiniz ki, biz ayrı, onlar ayrı, o məsid ayrı, bu məsid ayrı. Mənim üçün fərqi yoxdur, o məsid, bu məsid. Bütün məsidlər Allah'ın məxsusdur. Bütün qardaşlar da Allah'ın qarşısında baş ayır, namaz qılır, oruç tutur. Amısı mənim üçün qardaşdır. Bakın, ancaq və ancaq haqqı deyil, Allah'ı razı sanayın. Muaviyyə radiyallaha ənəm. Məktub yazır. Ayşə radiyallaha ənədən, nəsiyyət istəyir ağıllı qadınla nəsiyyət almaq var deməyən ki, qadın heç nədir qadının heç bir qədir qiyməti yox ağıllı yox və s. bəzlərdə bir ağıllı onun yeddi toyuğun ağlına bərabərdir ağlına gələnə danışır bu cür, Ayşə radiyallahu anha gör kim, Əmir müminin Muaviyyə radiyallahu anha ona məşrub yazar ki, mənə nəsiyyət elə imanım zəifləyir və o da nəsiyyət edir görür nəsiyyətində nə yazır Peyğəmbar salı səlləbin nəsiyyətini onu nəsiyyət edir Belki <coughs> əgər sən Allah'ı razı salıb insanları narazı salsan yəni insanların narazı salaraq Allah'ı razı salarsansa Allah sənə yetər şüayət edər və Allah edirəm sizə Allah yetər dünya yığılıb sizə nəyət etmək istəsə heç səniyə bilməz. Etdikləri də sizin üçünün kəhbəri olar. Dünyalarınızı bu dünyada yuyarsınız və birbaşa inşallah cənnidi gedərsiniz. Lakin əksinə, Allahı qəzəbləndirərək insanları razı salsanız, Allah s.ə.vələ sizi o insanların öhdəsinə bıraxar. Öhdəsinə bıraxmaq bilirsiniz nə deməkdir? Yəni onlar, onlar kefi istəyəndə səniyə istədikləri kimi o tərəf bu tərəfə sürtar, istədikləri vaxt, bəni kimi təhdirdə edə bilər və s. Onların özə əhdəliklərinə buraxar. Odur ki, istəlinən məsələdə və istəlinən kimsə ilə heç bir güzəşdə getmək lazım deyil. Keybi o xələlikdir, 5 dəqiqəli Allahın arası alın, bura nazı qalsın. Elə ki, İslam'a gəldi, ondan sonra Allah razı sələrəm. Baxın, görün. Allah səhələtə alə Peyğəmbər səllərəm baharəsində nə deyir? Deyir ki, vəddu ləutudhinu yudhinun. O Məkka müslikləri çox istəyədilər ki, sən onlara bütlərə ibadət etməkdə cüzəşdə gedəsən, onlar da sənə Allaha ibadət etməkdə güzəşdə gətsinlər. Şirəl? Həni yani sən onlara güzəşdə desən ki, eyv yox, heç olmaz. İbadətinizi edin mütlərə. Hələlik. Biz də öz ibadətimizdə olaq. Qaləm surası 9. Sonra isə həmin məsələni İsra surəsi 74 75 ci ayələrdə izah edilir və Peyğəmbər (s.ə.s) təhdid edir, çəkindirir və xəbərdar edir. Deyir ki: "Ləula en <gün> fattabtnaka, laqad kitta tarkan Əgər biz səni sabit etmesəydik, sən azacıq da olsa az qala onlara tərəf yönələrdin. Biz səni sabit etdik deyə sən onlara tərəf yönəlmədin yoxsa səni dünya və ahirətdə əzaba düzar edərdik Subhan Allah azacık da olsa hansısa bir şirk, küfür adət ənəməsinə tərəf yönəlmək lazım deyil onlara qarşı müharibə etmək da lazım deyil onların dini onlara bizim dinimiz də bizədir Ləkum dīnikum vəliyə dîn Onların dini onlara, bizim dinimiz bizədir. Onlara qarşı müharibə eylemək de olmaz. Amma, yüzəşdə gətsən, Peygamber sallallahu aleyhələmi belə aqibət gözləyirdisə, səni də belə aqibət gözləyirdir, gözləyir dünyada ahirətdə. Ona görəyə Allah'a dua edin. Hey ki, ya müqəllibəl qlub, fəbbət qlubəni alə dinik. Hey qəlblərin sahibi Ey qəlbləri istediği kimi döndərən qəlblərimizi dinin üzerinde sabit et Allah bizim hamımızın qəlbini öz dini üzərində sabit etsin İsra 74-75 İndiyisə axlaq ilə əlaqəli ədislərimiz davam edək Əbun Zubir rəvayət edir deyir ki, yemək yedikdə yemək yedikdə kasıbları xüsusən də qulları yeməyə dəvət etməyi unutma başqa rəvayətdə də gəlir ki Ömər İbn-i Xattab radiyyə Allah əmr olan zaman Safan ibn-i Üməyə bir böyük qap ona yemək göndərir. Və Ömər radiyallahu <gülüyor> bütün nə qədər yaxınlıqda yoxsullar, qullar varsa hamısını yeməyə dəvət edir. Yemək əsnasında deyir ki, lənət etsin, rüsvə etsin Allah o kimsəni ki, yemək yedikdə ehtiyacı olan yoxsulları və qulları o yeməyə dəvət etmir. Onların gözü baxa-baxa qalır, onlara heç nə vermir. Qurban Kəsir Şin oğlu. Kasiblər, ehtiyacı olan, nə qədər qaçqınlar, yetimxanalarda olan yetim uşaqlar qalır, ehtiyacı olmayan. Kiminsə yanında şan şöhrət qazanmaq üçün ona bir pay et göndərir. Kim mən səni unutmamışam. Bəzən olanda sən də məni unutma. Allah. Allahdı kimisə onudan kimisə yad edən, kimisə ucaldan, kimisə əskildən, rüsvaydan. Kim o arxain olursan? Ömər ibn Hattab rəjalların Əmir. Müslümanlar haranı o zaman almışdılar? Haran varan o. Nə boyda yerin və nə boyda cəmaatın böyü? Allahdan başqa heç kəs arxain olmur. Allahdan başqa heç kəsdən qorxmur Sən kim arxan olmalısın <coughs> Əgər o kasıb utansa səndən gəlib özü götürməsə yəni məsələn sən ala bilər deyə, deyəsən ki filan yerdə faizlayacaqam bu şeyləri, gəlib götürərsən ondan. onu sınışdırmasa özünə yəni uçanır, gəlsin cəmatın yanında neysi götürsün, cəmat görsün ki bu neysi götürdü onda sən özün apar ona ver sən özün apar ona ver fikirləşmə ki o özü gəlsin, götürsün və qıraqdan baxanlar görsünlər ki, nə çox adam gəldi bura onun yanına bu çox təhlükəlidir təkliri aparıb sədəqəni paylamaq daha yaxşıdır. Daha təhlükəsizdir. Neyin ki Zəmaat arasında onu yaymaq. Lakin bu, o demək ki, zəmaat arasında yaymaq olmaz. Çünkü Allah Quran-ı Kərimdə Allah yolunda o xərcləyənləri həm gizlində, həm aşyarda xərcləyənləri tərifləyir. Gizlində də, aşyarda da xərcləmək lazımdır. Növbəti fəsildə qulun ağasına qarşı, xidmətçinin ağasına qarşı olan münasibətindən danışır. Və Peygamber əs.ələmin həzisini gətirir, deyir ki, Rasulullah əs.ələm deyir, qul həm Allaha, həm də öz ağasına ibadət edərsə, iki qat salab qazanır. Yəni, həm Allaha ibadət edər, həm də ağasına xidmət edər ağasının qarşısında səzdə etmək dəmək deyil o zaman ki, səzdələr kimi. O, küfür, şirkdir. Birincisi, o qul ki, ağasına xirmət edir. Həm də Allaha ibadət edir. İkincisi, o kitab əli ki, həm öz dinində sadiq idi, həm də İslam ona çatdıqdan sonra İslamı qəbul etdi. Baxın, İslam ona çatdıqdan sonra Yolda hansısa bir rus və səhra bir kitab əhlindən gördükdə nə bu adəyəsiniz ki, kafirdir. Təhqiqləşdirin. Dəvət ona çatıb mı? Ya yox. Çünki həm bu əsasən, həm də başqa bir haldsa, baş olsun ki peyğəmbər alsa elə kitab əhli mənim baramda eşidib mən inkar edirsə kafir olar. Həm bu əsas, o hadisə fərsənən bilməliyik ki, mütləq onun eşidib-eşidməməyini Peyğəmbər səsələm barədə məhalumatlı olub-olmadığını bilməliyik. Və üçüncü, buna da dəlil, yəni ki qat savab qazanmaqına, Quran ayəsi də var, Qəsas suresi əllikinci ayə, Quləyətə yüqtəvnə əcrəhəm mərətəyil. Onlar ki qat savab qazanırlar. nəhayət üçüncü, o Şəxs ki, onun kənizi var, onu azad edir, sonra da onunla evlənir. Azad edir və evlənir. Çıqat, savab qazanır. Yəni, azad edir, sonra evlənir. İni, zariyə yoxdur. Zariyə olmaq üçün gələk cihad olsun. İnşallah, yaxşı dedin, inşallah. İnşallah. Bəlkə ilə sən o cəhədə ancaq cəhədə üçün gedəcəksən. <gülüyor> <gülüyor> Mən zarafat edirəm. Təhkir kimi bunu qəbul etməm. Ancaq cəhədə cəhədə getdikdən sonra o cəhədəni özünə götürmək də özü böyük xoşbəxtlidir. Və Peyğəmbər s.səlləm Peyğəmbər s.səlləmin yanına bir nəfər gəlir Dəşəəli R.A. Cəlimətdə olan bu Qılıncı, pulu Və mənə verdi Cahidəni özünə götürdü Belə şey olar, düzgün bölmür İnəsin, qızı yarı böləsə e, Yarsana, yarsana e, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki Əli anhı, Bundan da artıqına Layiqdir Allah eləsin, siz ondan da artıqına Layiq olasanız Amin Növbəti fəsillər hər kəsin məsuliyyət daşıdığı barədədir. Hədis tərcəsinin məsuliyyət daşıdığı barədə. Yəni hər kəs öz riayəti barədə sual-sual olacaq. Baştan başlayırsan. İstənilən yerin, istənilən dövlətin rəhbəri öz xalqı barədə soruqsalı olunacaq. Sonra yavaş-yavaş düşürsən aşağı. İstənilən müəssənin rəhbəri öz müəssəsində olan işlər barədə, bu işləri görənlər barədə soruqsalı olunacaq. Sonra düşürsən ev, əhli, ailə başçısı rezai ələsi barədə sorğu olunacaq. Sonra qadın evin evin içində olanlar, ərinin malı qoruyub qorumaması, övladı və s. barədə sorğu-sual olunacaq. Oğul ağasına xidmət etdiyi barədə, ağası da oğlu ilə rəftarı barədə sorğu olunacaq. Və s. bu cür hər kəs öz Rəyyətə barədə sorğu-sual olunacaq. Və bu hədis bunu təsdiqləyir. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, "Hər biriniz məsuliyyət daşıyırsınız." Bu lüğətin tərcüməsi "raynin qoyun otaran" deməkdir. Hər biriniz qoyunu otaransınız və otardığınız qoyunlar barədə sorğu-sual olunacaqsınız. Əgər lüğətin hər bir şey, hər bir dəlili götürsəydi, Elə Quran ayəni elə ancaq zahirdən okuyub desəydik belə bir ayə var, belə bir hədis var və səlam. Bunu elə etməliyik. Bunu da gerək biz zamata qoyun kimi baxarqıq. <gülüyor> Estağfurullah. Lüqəti mənada heç nə götürülmür. İzahlı mənada götürülür. Odur ki, hər bir ayəni, hər bir hədisi təfsiri ilə, izahı ilə götürməyə lazımdır. Zahirlər, əşərlər, müətəzillər, kədərlər və sərələr. Nə üçün çarştılar? Zahirdən bu ayələri, hədisləri götürdüklerine göre. Elyə, Allah. Nə üçün dediler? Elyə, Osmanə, Muaviə'ə, Abul Musəl, Eşəriə, Amrı bin, Amr bin Asr, radiyallahu anhəmə. Nə üçün kafir dediler? Bu ayələ, hədisləri zahirdən götürdüklerine göre. Zahirdən götürdüklerine göre. Gelin götürün zahirdən o ayələri ki, birində deyilir Allah istəməzsiniz, siz istəməzsiniz birində deyilir ki, siz öz istəyiniz və nə istəyirəcəksiniz birini götürəcəksiniz digərini tərk edəcəksiniz olacaqsınız qədəri yaxud digərini götürüb birincisini tərk etsəniz, olacaqsınız cədəri ya, deyəcəksiniz ki, Allahın heç qədərdə xəbəri yoxdur bütün olan işlər baş verdikdən sonra xəbər tutulur və nə Allah bizi məzbur edir zahir Uğacaqsanız yə qədəri, yələ cədəri. Ona görə ayəb, ancaq və ancaq izahlı şəkildə götürməliyik. Sonra rəftar etdikdə bu ağasına deməməlidir ki, ey rəbbim! Yaxud ağası deməməlidir ki, ey qulum! Peygamber səlsələm, bundan çəkindirir və deyir ki ya bu e, ağasına desin ki əmi, dayı ata və s. hörməz mənasında hörməz mənasında ya da ağa quluna oğlum övladım səhər edesin amma demək bunun Rəbbi olmaz nə olmaz ona görə ki bu gətirib şirkət sıxara bilər ola bilər o sözü deyəndə niyyətində başqa şey olsun necə ki biz bəzi işləri gördükdə bəzi şeyləri yedikdə niyyətimizdə başqa şey olur düzdür anca bizim niyyətimizdən Allah qəbul edir yoxsa etdiyimiz o əməllə Həmən aməllər şirkə, küfrə gətirib çıxarır deyə, İslam bunun qarşısını əvvəzidən alır. Necə ki, Peyğəmbər Salası ələmin vaxtında gəlib dedilər ki, onların özlərinə görə ağacları var, qılınzlarının ağacı asır ki, qılınz bərəkətdə olsun, yaxşı kətsin. Bizim üçün də bir ağac seç, qılınzlarımızı, onlar kişiydilər, qılınz asırıblar, əskətmirdilər. Qılınz. Asmaq istəyirdilər daha doğrusu. Peyyambar <Gülüyor> s.v. o cür şərəfli şeyi, bununcuyu qadağın etdi. Təsəvür e, edin, sahabələrində olsaydı heç. Əski asardılar mı? Hansı da bir ağacdan? Taşdan? Xəyir. Şanla bradik olsan ki, ne danışırsan? Amma Əmər bin Xaptal Qadiyalarının dövründə nə oldu? O işidəndə ki ağaca artıq təvəssül edirlər. Ağacı yerli dibli kəsti. Lakin ehtiyatda olun. Bu sözümü götürür, gerib qağıl sök mülaləmi. Bir qardaş Əmir o hədisi oxuyandan sonra mühib traktor olub, buldozer olub, nə oldu bilmirəm <gülüyor> <gülüyor> Bir müqəddəs tırnaq arası Bir yeri dağıdı Ondan sonra da həyatı pis olub Əməli başı tüs olub İndi yolda gedir, konfet şahzı yığır Doğrudan da dəli olub Niyəliyini sonra başa çalaram Onu da sonra dəyərəm <gülüyor> O dəmək deyir ki, siz də belə edəsiniz. Ömər ibn-i Xattav radiyallahu anhu Peyqəmbər s.ə.v-in dövründə niyə etmədi? Ona görə ki, əmir Peyqəmbər s.ə.v idi və o icazı vermədi. Və, və qaza çoxunsunlar. Və səni üçün öz dövründə etdi? Ona görə ki, özə əmir idi. Və bu işlər də əmri ayıttı. Yəni, rəhbərə özü bilər necə istəyər özü edir özü bildiyi bizim ancaq tabiçilimiz kifayətdir e, tabi olmaq o demək deyil ki bizə məzbur edirlər ki gedib bizdə orada şirk şöfr edək xeyr biz kimi ne etmirik e, bu özü elə böyük neymətdir ki bizə buhu məzbur etmirlər bu elə özü böyük neymətdir Ammar İbni Yasir kimi olsaydınız nə olardı gözünüzün qarşısında ananızı, atanızı öldürsə idilər və sizi məcbur etsə idilər ki ardansa əski bağlayasınız nəyinsə qarşısında qurban gəsəsiniz nə bilim Allaha şərik qoşasınız onda necə olardı halınız Əl-həmdülləhi alə kulli həl sonra həmsinin kiməsə seyidin demək də dayanılmır Demək olar, e, seyyidim, yəni kiməsə demək olar, ancaq o kimselər ki, onlara Peygamber sallallıq o adı verib. Məsələn, Həsən Hüseyin, seyyid-i şəbəbul cənna, seyyid şəhidlərin hürmətlisi, zamanların ən hürmətlisi cənnətdə. Bunu belə demək olar, amma kiməsə bunu daimləşdirmək, davamiyyətli demək ki, seyyidimizdir və s. demək bəyənilmir Mutarif ibn Abdullah r. Allah ki, bir nəfər onun yanına gəlir və belə bir müraciətlə ona müraciət edir deyil ki, Seyyid Allahdır yəni, bu eləmək deyil ki, Allahın adı Seyyiddir və demək istəyir ki, hürmətli olan anızaq Allahdır məni isə mənə layiq şəkildə tərif edin deyin ki, fəzilətli şeyx xey qardaş amma həddindən artıq şişidməyir şişidməyir İslamda bəyənilməyir <coughs> sonra başqa bir hədis gətirir deyir ki bu hədis də axlaqla əlaqəli deyir, deyir ki öz əhləyəlinizlə xidmətçilərizlə bərabər yeyil üçün və namaz qılın məni namaz qıldığımı necə görürsünüzsə elə namaz qılır demədi ağlınıza necə gəlirsə dədə babalarınızı necə görürsünüzsə məliminizi necə görürsünüzsə elə namaz qılır dedi ki məni necə görürsünüzsə elə namaz qılır məşəl preğəmbər səsləm başa düşmürdü mü yoxsa dərk etmirdi ki imdə onu görürlər amma vaxt gələcək onu heç görməyəcəklər Məni görmək üçün mənim hədisləmə baxmaq kifayətdir. Uğurlar tələbəmin -sal hədislərinə baxmaq onu görmək deməkdir. Hədislərə baxmadan kiminsə dediyi ilə kim falan kəs dediyi, tələbəmdan eşitdim, falan kəsdən eşitdim, falan kəsən şuna səhv-səhvə bu sənə fayda verməyəcək. Çünki hər eşitdini danışmaq özü insanı elə yalana gətirib çıxarır. Müslümdə hədis var ki, təndən də ondan əvvəlki dərslər dedim kəfə bilməri bi kişinin yalancı olmağına yalan danışmağına şifayətdir ki hər eşitdiyini danışdım elə danışsın belə dedilər, belə eşitdim belə deyirlər və s. Ələ babalarımızdan belə eşitmişik şey, eşit və hədisin sonunda deyir ki sizdən biriniz azam versin əmr edir Bu da onu göstərir ki, cemaat üçün azan vacibdir və ən yaşlınız da namazı qıldırsın. Bu hadisdə gəl gəlib ki, ən yaşlınız waliyul ummu Ən yaşlı olan namazı qıldırsın. Lakin başqa bir hədisdə bura fəyədisi gəlib ki, ya ummul qawmi aqra'uhumul kitabillah. Allahın kitabına ən gözəl oxuyanı namaz qıldırır. Başqa bir hədisdə də gəlir: "Fə inkanu fil qiraati sawa fa'alimhum bis-sunnah". Yəgar qiraətdə eynilərsə, kişi də eyni səviyyədə oxuyursa Qur'anı təcvidlə gözəl şəkildə. Onda sünnə olarsa, o zaman atıq, yaşlı olan. Amma məscidlərdə imamlar istisnadır. İmamlar istisnadır, çünki imam varsa, onun arxasındakı ondan da elimlidir, elimli olsa belə imam qıldırılmaz. Əgər o təyin olunmuş imamdırsa, sonra yenə əxlaq barəsində hadis gətirir, deyir ki, Peygamber Salasələm bizə öyrədib ki, sənə yaxşılıq edənin əvəzini necə çıxasan. Əvəzə deyir ki, sənə yaxşılıq edənin bacar, sən də yaxşılıq etdən. Sənə yaxşılıq edənə Sən də yaxşılıq et. Bunu o onun imkanı var, varlıdır. Sənin heç nə yoxdursa, heç nə tapa bilmirsənsə, onda heç olmasa onun üçün Allahdan xeyr-bərəkət istə. Onu təriflə. Bunu da bacarmırsan, onda heç olmasa onun özünə təşəkkür et. Bunu da, bunu da bacarmırsansa, Əgər bunu da qəstlə gizlədərsənsə onu da küfr olarsan. Amma burada küfr o mənada deyil. Ki kafir olarsan, əbədi cəhənnəmli olarsan, İslamdan çıxarsan, xeyyət, yəni olarsan, Allahın verdiyi o nimətdən nankar olarsan və buna görə də qiyamətdə cəzanı alarsan. Sonra bir, bunda da bacarmasan, yəni, Təşəkkür etməyi də bacarmasam, heç olmasa pislik etməm. Bu mərhələlər onu göstərir ki, insan hansı mərhələlərlə nəyə qadir ola bilər? Və təsəvvür edin ki, bu, heç düşünmür ki, təşəkkür edim, dua edim onun üçün, onun əvəzini verim. Elə əvvəlcədən fikirləkir ki, bunun əvəzini ona pislik edim. Aa, qazdır, nə yolu, nasıl qazdırdır? Atılı var, ələ alım, yolum. Söyüm, bu bədbəxtin halı necə olur? Birdən-birə atılır sonun mərhəliyə. Fikirləşir ki, elə pisliyədir. Fikirləşmir ki, bunun var, Allah bundan da artıq etsin. Və hər dəfə, hər o vara olan adama dua edəndə, mələk də sənimsün dua edəndə. Sən etdiyin dua bir dənə olur o şəxs üçünün. Sənin üçün dua isə gör nə qədər olur. Və onların bərəkəti artdıqca onlar sənə də xeyir verir. Səni də öz yanına da artıb aparır. Amma sən ona pislik etdikdə, o da sənə pislik etdikdə hər ikiniz o xeyirdən məhrum olursunuz. İndi iki misal çəkəcəm kifayətdir. Bu əhl-i sünnə və cəmai arasında Yəni, əhlisin əvəl-cəmai ilə bidaət əhli arasında olan bir şey deyil. Və iki bidaət əhli arasında olan bir şey deyil. Deyək ki, Allah bunları cəzalandırdı. İkisindən birini cəzalandırdı. Xey, bu hər ikisi şey ilə imanlı, haqq yolda olan kimsələr arasındadır. Özü sahabələr. Bizi onların etdiyi əməlin bir oğuz ki? Oğuz yarısını belə qazana bilməyik. Elə bilməri Allah Umud döyüşü olur. Umud döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v bir qisim sahabəni umud dağının üstünə qoyur ki, siz dayanın oxatanları, gözləyin. Onlar ola bilsin, dağın o tərəfindən bizi, arxa tərəfindən gəlsin, siz onları oxla durarsınız. Və oxatanlar görür ki, artıq müşriklər məqlub oldu və sahabələr qənimət toplayır və qənimət deyə deyə əksəriyyəti gedir tərk edir dağın üstünü tərk edir, bax fikir verin sünnəyə müxalif olur Peygamber s.ə.v əmrinə qarşı çıxır və onları əzab müsibət bürüyür arxatərəklərindən gəlib onları yetmiş nəqəri şəhid edirlər Bunlar şəhidlər ama görürsünüz, az bir müxalib, yəni ixtilafa görə Allah sana tərəfə baxmadı. İxtilaf edən tərəfi məhv edin, ixtilaf etməyən tərəf qalsın. İxtilaf ki, yüçüşdü arasında hamısına dərs olsun deyə hamısını cəzalandırdı. İkinci misal, Peyyəmbər s.a.qqədir gecəsinin olduğu barədə xəbər vermək üçün bayraq çıxır. Sohanda qapının ağzında iki nəqər sahabəni görür ki, mübahisə edirlər. Nəyinsə bağrəsində. Mübahisə edirlər. Yədən bağrı sağsan, nə qədər onlara nəsiyyət ki, xüsarəm bu mübahisəni fikir görmürlər. Və unudur. Bir müddətdən sonra yadına salır, deyir ki, sizin o ixtilaxınız mənə unutturdu. Qədir gecəsi bağrədə sizə xəbər verməyə. Onu ixtilaxdan qatsın. İxtilabdan qalpsın ki, Allah s.ə.v. hamımıza yava gönderməsin. Sonra, görəm, çox nə maraqlı, çox maraqlı hədistir. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, dünyada haqqı sevən, insanları haqqa dəvət edən, qiyamətdə deyilə həmən insan olacaq, haqqı sevən kimi pis işlərdən çəkindirən də qiyamətdə də elə-elə olacaq bunu elə başa düşməyik ki qiyamət günü həmin insan məhşərdə dayanıb o dayananlara Allahın əmirlərinə buyururlarını beləcək və qadağan etdiyi şeylərdən çək çəkindirəcək xeyr, o gün Allahın izin verdiyi bəndələrdən, rəhmanın izin verdiyi bəndələrdən başqa heç kəs danışa bilməyəcək Bu, o deməkdir ki. O bir hadisə yalnızsa qalasanız, başa bu nə deməkdir. Bu, o deməkdir ki, o dünyada, yəni qiyamətdə də o sabit olacaq. O kimsə kim olmayacaq ki, gəlib onu görəcək elə cəhənnəmdə. Görəcəklər ki, fırlanır, bağırsaqları da tökülüb yerə, bağırsaqları da onunla bərabər fırlanır. Sursuz da ki, sən niyə belə oldun? Sənə niyə bu əzabiyyət verilir? Baxı, sən bizə yaxşı işlərə əmr edirdin, bizi pis işlərəndə çəkindirirdin. Deyəcə, mən sizə əmr edirdim, özüm isə əməl etmirdim. Və mən sizi pis işlərəndə çəkindirirdim, özüm isə o işləri edirdim. Subhanallah, kiməsə deyəsən, bu küfürdür. Sonra gəlib görəsən ki, bu özəyidir. Kiməsə deyəsən, şirkdir, bidətdir, dində belə şey yoxdur. Sonra gələ görəsən ki, özü həmin şeyi edir. Bu acınacaqlı vəziyyətdir. Və soruşanda və, soruşanda da desin ki, məsləhətdir. Dəvətdir. Qəsarə nə bilim nədir. Bu çox acınacaqlı vəziyyətdir. Sonra sadəqə barədə danışır Peyğəmbər sallalləm. Və <coughs> müsəlmanın hər bir əməlinin sadəqə olduğunu xüsusən vurğulayır. Ya, diqqətlə fikirmə, nə üçün müsəlman nə üçün başqa bir kimsəni demədir çünki o kimsələr yattıqda yemək yedikdə iş gördüşdə bunu Allah üçün yox nəyinsə xatirinə edir və hətta yaxşı işləri gördüşdə də nəyinsə xatirinə edir və tamamilə həyatı pusulub gedir onlardan fərqli olaraq cahil müsəlmanlar Yaxşı işləri gördükdə Allah xatirini edir Ona görə savab qazanır Amma Yatdıqda Yemək edikdə Və s. mübah İşləri gördükdə Fikirləşir ki buna görə nə savab, nə günah qazanmıram Heç nə olmaz Yəni etsəm heç nə olmaz <coughs> Ancaq o oturub tərinindən düşünsə ki onun ömrünün bəlkə də dörtdə üç səsi mancaq bu işlərə gedir və sanki o qədər ömründən put olub gedir onda o ne edər yatağında da Allah xatırına yatar ki bədəni qüvvətlənsin yemək yedikdə də Allah xatırına yer ki bədəni qüvvətlənsin işlədikdə də Allah xatırına işləyər və bütün işlərini Allah xatırına edər bütün ömrünün tam savabını qazanar və başqa bir hədisdə də gətirir Peygamber s.ə.v ki, hər bir yaxşılıq sədəqədir namaz qulmaq sədəqədir oruç tutmaq Allahı həm səna ilə təskid etmək subhanallah demək əlhəmdüllə demək Allah akbar demək ləylə əllallah demək Hə, ta hə yoldaşlıq, yaxınlıq etmək səlavədir. Və baxın səhabələr, bütün bu beylənlərin arasından ancaq bunu seçdilər. Yaxınlıq da sədaqətdir, yoldaşlıq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə gözəl cavab verdi? "Nəgər zinakarlıq günah deyil?" Onlar belə də cavab verdilər. Onun əxści də səlavətdir. Banalı dağılı vaxt Onun başa düşdüyü tərzdə Çox vaxt belə şeylər olur, əksini gətirirsən ki, o başa düşsün Zina etmək istəyirəm İstəyərsən, bacınla zina etsinlər Bəs salam, başa düşdü adam ya da ortacaq səni Şimdə danışırsan Mənə? <gülüyor> <gülüyor> Mənim bacım, <ha>? <gülüyor> <gülüyor> Yolun üstündən hər hansı bir əziyyət verən bir şeyi götürüb kənara atmaq, özü sədəqədir. <gülüyor> Bunu düz düzbaşa düşmür. Yolun üstündə olan o dilənçiləri vurub atır kənara, belə <gülüyor> şey eləmir. Onlar da, onlar da indi bəzilər Allah yolunda, bəzilər də Allah bilir ne yolunda. Çıxırlar, kızlar bilər, qoydilənsinlər. <gülüyor> Sual axıda verərsə. Həmçinin çox bir gözəl hədis də gətirir. Deyir ki, varlılar yaxşı işlər görməklə, öz var dövlətindən xərcləməklə səlav qazanırlar. Biz onlara çata bilmirik, ya Rasulullah. Deyir ki, gəlin sizə elə bir şey öyrədəm ki, onları keçəsiniz. Subhanallah, Elhamdülilləti, Allah-aqqarri, Lə ilə illə Allah-ı bu zikirləri edin, onları keçirəcəksiniz. Və sahabələr bunu öyrənir, bu zikirləri edir, sevinirlər, Elhamdülillə, varlıları keçir. Bir gün sevincləri kədərə çevrilir. Kədərli en güsseysen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirler. Deyirler ki ya Resulullah, bu kardeşlerimiz bizi izlediler. O zikirleri işittiler bizden. Öğrendiler şimdi onlar da o zikirleri verir. Onlar birbirini keçmeye terselirler. Peygamber sallallahu dair için diyebilmez. bundan o yana dair için öğretebilmez. Deyir ki Zalike fadlullahi yutih men yaşa. Bu o var devlet. Allah'ın tazilatidir. İstədiyinə verir, Allahın lütfudur, istədiyinə verir Hər ki, dünya olmayın Gedin, bar dövlət qazanın Bazardığımız qədər çox olsun bizdə Hər bir müsəlman aramızda Hər bir müsəlmanın gözəl evi, villası, maşını Hər bir şey olsun Allah eləsin ki, olsun Bu fəzilət də Allahın lütfudur Hər kəsə vermir bunu İstədiyinə verir Ancaq bir şey də var O, o vaxki varlılara ayrıydı Yəni o vaxki varlı müsəlmanlara ayrıydı ücə sahabələr elmli idi eşidən kimi tətbiq ediriblər indi varlı olan müsəlmanlar elmlə məşğul olur və sən həv hazırda onları kəsə bilərsən Subhanallah, Elhamdülillah onları bilir Elhamdülillah ki onları bilir amma ilə zikirlər var bir zikir etməklə onun o qədər savabı yazılır ki isə onun mələk belə o savabı yazabilmir ondanca Allah bilir nədir o? Bir dəsa Peyğəmbər Maria adlı zariyyəsinin həyər yoldaşına elında olur. Süb namazını qıldıqdan sonra durub gedir. Və qayıdib gəlir. Gün sıxana yaxın. Gəlir ki, Maria oturub zikr edir. Subhanallah, elhamdülillah, ləylə, ləylə, yüz dəfə, ləylə, ləyə, ləyə. Eləyə deyir ki, mən bir dənə yani, zikr dedim İndiyə qədər sənin etdiyin salabdan, qazandığın salabdan artıq salab qazandı. Deyir, nədir o, ya Rasulullah? Ceqamədə Xəsələm deyir ki, məhşul zikrdir o. Subhanallahü və bihəndihi, ələdə xalqihi, və rida nəfsihi, və zinətə ərşihi, Allah taç və müqəddəsdir, həm sanalar olsun Allaha o qədər ki onun yaraddığı var xəlq etdiyi bunu heç kəs səyə bilməz və o qədər ki o özündən razıdır bunu heç kəs bilə bilməz və o qədər ki ərşin ağırlığı var bunu da heç kəs bilə bilməz ərş qat-qat yer kürəsindən kainatdan qat-qat böyüşdür cüy göylər yerlər hamısı ərşin yanında elə bir səhra qalıcı bir baş atır. və kəlmələrinin sayı qədər kəlmələrinə bilirsiz bütün sular, dənizlər okyanlar mürəkkəb olsa, 7 dəfə də artıq olsa, bütün ağaclar qələm olsa, 7 dəfə də artıq olsa, yazı da var, o mürəkkəb qurtarar. Allahın kaməli isə qurtaran dey. kammazdır. Allah Subhanahu taala bizi Bu dini bu menheci doğru başa düşürd. Yani haqqı başa düşüb haqq ilə gedənlərdən etsin. Və batili də batil olaraq bizə göstərsin. Bizi ondan uzaq etsin. Amin. Han <Sessizlik> Allahumma